say ma Salutacions, molt bona nit, salutacions contrabandides i contrabandits. No hem fallat a la cita, com vam prometre la setmana passada. Continuem aquí al peu del canó, aquest mes d'agost, i avui prepararem un anticipo, un, un abans d'un programa que estem preparant sobre la batalla de l'Ebre. Uh, espero poder fer un reportatge sobre el terreny, per la Serra de Pàndols i per, per les Terres de l'Ebre amb algun guia, algun historiador que ens parlarà d'aquesta batalla de, del final de la Guerra Civil Espanyola. I per fer aquest abans doncs, farem unes lectures per començar a situar-nos en aquest final de la Guerra Civil Espanyola l'any 39, amb aquesta cruenta i, i cruel... Batalla de l'Ebre, en la que van morir facciosos, 30.000 feixistes i 60.000 eh, republicans. Tindrem temps d'ajustar aquestes dades i explicar les fonts d'informació. Com us dic, això serà eh, algun d'aquests diumenges d'agost, no, no us puc dir quan perquè eh, hi estem treballant. I avui sí, eh, avui dia 7 d'agost, eh, aquest Diumenge 7 d'agost del 2011 farem aquest abans amb algunes notes, alguns apunts, algunes lectures sobre la batalla del llibre. Abans però hem de fer un recordatori obligat perquè l'any 1945, el 6 d'agost de 1945 l'exèrcit dels Estats Units de Nord-Amèrica va bombardejar la ciutat d'Hiroshima el dia següent, el 7 d'agost d'aquest mateix any, de 1945. Bombardejaria també amb una altra bomba atòmica la ciutat de Nagasaki. Per això avui, en recordatori d'aquest fet, d'aquest inici de la carrera nuclear eh, al nostre planeta, doncs fem un inici de programa en commemoració de totes les víctimes, no només d'aquell any 1945, evidentment, sinó també a totes les víctimes posteriors, que en van haver-hi milers amb tots els efectes de la radiació produïda per aquesta bomba atòmica. Aquestes bombes atòmiques d'Aireshima i Nagasaki. I per fer aquesta doncs, commemoració, diguéssim, posarem una música de Kitaro, d'aquest músic japonès Kitaro, que també ens acompanyarà al llarg del programa d'avui amb el monogràfic que, com us he comentat serà un abans d'aquesta batalla de l'Ebre i, dit això, abans de posar eh, el següent tema de, de Kitaro, com us deia sí que haig de recordar que estem a unes de pau eh, això és un programa per la desmilitarització, que no només parla i sobre la guerra sobre la violència fa denúncia d'aquesta guerra Social, d'aquesta guerra també, doncs, militar eh, en els diferents camps de batalla arreu del món, però també, com ens agrada remarcar, el que denunciem també és aquesta violència cultural, aquesta violència estructural en tots els àmbits i per això doncs, eh, no només parlem de guerres, d'exèrcits, sinó que fem aquestes altres anàlisis i valoracions, també, evidentment, intentant plantejar i visibilitzar, evidenciar que hi ha altres realitats més enllà d'aquesta pau de la por, d'aquesta pacificació social a través dels de, cossos de repressió i el control en tots els seus àmbits econòmic, cultural, laboral, etc. Ara sí, posem quitar i comencem el programa d'avui. Ones de pau, tots els diumenges a les 11 de la nit fins a les 12 i mitja i els dilluns en horari de repetició a partir de les 7 del matí i els divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. En el blog del programa onesdepau.contrabanda.org. aquest tema mm, Nageki és el que ha servit per homenatjar a totes les víctimes del bombardeig atòmic, el bombardeig nuclear de la ciutat d'Hiroshima i Nagasaki el 6 i 7 d'agost de l'any 1945 mm. dels bombardejos de Hiroshima i Nagasaki passem als bombardejos de la Serra de Pàndols amb aquesta batalla de l'Ebre que es va iniciar el 25 de juliol de 1938. Aquestes lectures que farem avui, per fer una introducció de la batalla de l'Ebre, estan basades, estan extretes d'un llibret que es va publicar en l'ocasió de l'exposició La batalla de l'Ebre, que es va fer a l'any 2008 a Mora d'Ebre. La batalla de l'Ebre forma part dels records més primigenis de la meua existència. Soc de Flix, per on passaren la nit del 25 de juliol tropes del 15è cos de l'exèrcit popular de la República i per on es retiraren finits els combats el 16 de novembre de 1938. Però no ha estat solament la geografia la que m'ha convidat a la reflexió i a l'estudi de la batalla més cruenta de la història de la península, sinó també el fet de que la meva família, com la major part dels abrencs, i no sols, foren marcats per aquest succès bèl·lic. Sempre m'han interessat els esdeveniments de la nostra guerra al marge de la propaganda i per això vam organitzar el juliol de 1998 dins de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el curs 60 aniversari de la Batalla de l'Ebre. A aquest curs fou la primera activitat científica que permeté a la zona trastocar el discurs oficial i franquista sobre la guerra. El curs ha realitzat a Tortosa, però tingué una taula rodona a Gandesa, en la que, entre d'altres, varen convidar a Aleanre Saún, fill d'aquella ciutat, exoficial de l'Exèrcit Popular de la República i exprés polític amb 13 anys de presó a les seves esquenes. Aquell dia, entre el públic, la tensió podia tallar-se amb un ganivet, però vam començar a parlar de la guerra sense complexos i com que era en un àmbit acadèmic, els nostàlgics de l'antic règim no sols no tenien res a dir, sinó que més tenien molt a callar. El curs n'ha acompanyat d'una exposició al Museu de l'Ebre, titulada Un riu de sang, en a la definició que donà Marcelí Domingo a aquesta batalla. La Talia de l'Ebre s'inicià a les 015 hores del 25 de juliol de 1938. El 25 de juliol de 1938, quan el cinquè cos de l'exèrcit dirigit per Enrique Lister passà al riu per Miravet i Benifallet. La primera força a encrevar-lo va ser el batalló especial de la 11a Divisió. Un cop consolidaren el cap de pont a Miravet, van col·locar les passeres que permeteren passar a la resta de la divisió. Des d'aquí avançaran en dues direccions, una cap al Pinell i les serralades de pàndols i cavalls, i l'altra en direcció a Benissanet i Mora d'Ebre. Els republicans conqueriran Pinell i al tard d'aquest mateix dia s'apoderaren de les altures de pàndols i cavalls i contactaren amb la 35ena divisió a Puig de l'Àliga. Des d'aquí, Lister, Enrique Lister, ocupà l'ermita de Sant Josep de Bot, desobeint les ordres establertes, però no arribà a ocupar la població. Paral·lelament, les tropes del 15 è cos d'exèrcit, manades per Manuel Taguena, passaran el riu per Flix, Riba i Ascó. La 15a brigada seguia la 13a fins a Camposines, però a partir d'aquí, els franquistes des de la Serra de la Vall de la Torre els fustigaren amb intensitat. Llavors, es de decidí que la 13a, avançaria en direcció a Corbera d'Ebre, desplegada per l'eix de la carretera nacional i a banda i banda d'aquesta s'hi col·locà la quinzena, per protegir-li els flancs. Així arribaran a Corbera d'Ebre, on la trenzena brigada tingué nous enfrontaments amb forces de la cinquena divisió, que pretenia retardar l'abans per donar temps a organitzar la defensa de Gandesa. La batalla de l'Ebre, textos de l'exposició amb el mateix nom que es va celebrar a Mora d'Ebre el 2008. Organitzada per l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre. Després de diversos moviments estratègics de del bàndol republicà i el franquista, ens trobem com segueix apuntant aquest llibret en la següent situació.. A partir d'aquí, tota la planificació del desplegament republicà fracassà per la impossibilitat de conèixer la ubicació real i les forces de ja que encara no funcionava la línia telefònica. Aquestes brigades de la 3ª Divisió retardaran el seu avenç per la forta resistència que trobaren. Per això arribaran a la Fatarella més tard del que estava previst i quan ja era de nit hi arribaven al quilòmetre 6 del front de Gandesa 24 hores més tard. Per la seva banda, els efectius del 3er Regiment de Cavalleria i la 31a Brigada de la 3ª Divisió creuaran per Ribarroja s'apoderaran amb facilitat de la població i entraren en línia davant de la pobla de Massaluca, sense poder ocupar-la com se'ls havia ordenat. Aquest front restà passiu fins al final de la batalla. Els comandaments franquistes foren totalment sorpresos en l'atac central. Passat el desconcert inicial, el general... I Agüe s'anadonar que l'objectiu de l'ofensiva era la conquesta de Gandesa, per on s'enllaçava amb l'Aragó, Tarragona i Tortosa, i manà que tots els efectius es concentressin en la defensa de la població. Al mateix temps, ordenà que altres tropes reforçessin les posicions de Vialba dels Arcs i la pobla de Massaluca. Mm -hmm. Rebuda la notícia del Pas del Riu, l'aviació franquista entrarà en acció i durant quatre dies va contenir els republicans amb bombardejos i matrallaments terribles sobre la tropa i els ponts. L'artilleria antiaèria republicana, amb unes 300 peces entre entrecanuns i matralladores antiaèries, protegia tènuament l'espai aeri de la zona conquerida. De fet, al llarg de la batalla, segons càlculs de la comandància general d'enginyers de l'exèrcit de l'Ebre, els franquistes arribaran a llançar sobre els mitjans de pas més de 60.000 bombes i projectils. Això a obligar els puntoners, els que feien els ponts, a desenvolupar una lluita titànica i durant tota la batalla foren capaços de mantenir connectades les dues ribes, normalment treballant de nit. Les tropes franquistes, a més, soltaven l'aigua dels embassaments del Pirineu. El 25 de juliol es produï la primera crescuda que va arribar a Mora d'Ebre a les dues de la tarda, el que val augmentar uns tres metres, fet que provocà nombrosos morts, la destrucció de molt material i la incomunicació temporal del front amb la guarda. Aquesta estratègia es repetí al llarg de la batalla. Amb les aigües, els franquistes enviaren troncs i flotadors amb càrregues explosives que destruïren els ponts de fusta mm. amb tot l'exèrcit popular de la república va cometre a l'Ebre un seguit d'errors injustificables com el fet que l'ISTER deixés Gandesa anés en direcció a vot que no ocupés la població i que no tallés la carretera de Prat de Comte a Tortosa per frenar l'arribada de reforços a Gandesa també cal destacar la descoordinació al sector comprès entre la Fatarella i el quilòmetre 6 de la carretera entre Gandesa i Villalba, ja que, com a conseqüència, van quedar 14 quilòmetres desguarnits. I, sobretot, la impossibilitat republicana perquè el primer dia d'ofensiva creuessin l'Ebre vehicles o armament pesat. A més, l'aviació republicana no aparegué de forma convincent fins al 12 d'agost. Els republicans, en les primeres 24 hores de la batalla, conqueriran 800 quilòmetres de terreny, feren 4.000 presoners i s'apoderaran de 3.000 fusells, de molt material de guerra i d'avituallament. Però al vespre del primer dia d'ofensiva només hi havia les brigades tretzena i quinzena de la 35a Divisió a les portes de Gandesa. D'altra banda, els franquistes aconseguiren mobilitzar reserves i traslladar unitats d'altres fons a Vialba dels Arcs, Gandesa, Prat de Comte, Batea i Bot. La rapidesa i l'efectivitat del comandament franquista en la reorganització dels seus efectius fou notable i en tres dies aconseguir desplaçar les tropes d'una punta a l'altra de l'Estat. El desplegament republicà es completà el dia 29, quan arribà davant banda Gandesa la setzena divisió i es col·locà entre la 35a i la 3a. Amb aquest reforç, els republicans feren el dia següent el darrer intent de conquerir la capital de Terra Alta, des del riu Sec, on el terreny és més favorable. Iniciaren l'atac amb intervenció de l'artilleria que havia passat el riu pel pont de Ferro de Flix. La duresa del combat fou enorme, ja que els atacants havien d'abandonar i us proteccions per arribar a les primeres cases de la població, mentre que els defensors estaven parapetats. En ser rebutjats i davant de la carnisseria, que patiren el comandament republicà iniciar la batalla defensiva i començar la guerra de trinxeres. L'ordre formal d'aquest canvi tàctic es produï el 3 d'agost. Assalt a Pàndols, 10-15 d'agost de 1938. L'atac s'inicia el 9 d'agost amb la concentració de les tropes de la Quarta de Navarra a la Funcalda. Les comportes de Camerassa tornaran a ser obertes per dificultar l'aprovisionament de les forces republicanes de pàndols, impedir l'evacuació dels ferits i rebre eventuals reforços. Però la comunicació fou restablerta el dia següent. El 10 d'agost, tres batallons de requeters de la Quarta de Navarra intentaran conquerir la cota 705. La batalla mostrà aquí la seva faceta més cruel i la seva faceta més cruel enmig d'una calor asfixiant, amb temperatures de més de 40 graus centígrads. Els combatents no tenien aigua, la qual cosa obligava a molts d'ells a veure's els urins. També era garrifós escoltar, sense intervals, els clams desesperats dels ferits cridant a les seves mares, ja que restaren hores i hores abandonats a la seva sort en terreny de ningú. Aquest quadre d'entesc s'hi afegir l'olor insuportable dels cadàvers putrefactes que no podien ser enterrats per la falta de terra mentre l'espacíssim fum dels arbres que cremaven per l'efecte de les bombes incendiàries ho inundava tot L'11 d'agost ocuparan la cota 698 en una progressió molt penosa precedida per una resistència ferotja. Amb tot, la moral dels combatents de Pàndols no era molt alta perquè no podien excavar refugis sota terra per la duresa de la roca i perquè els parapets de pedra eren fàcilment destruïts per les explosions. Per això es castigava amb la mort l'abandó de la posició, l'automutilació i la difusió d'idees derrotistes. El 14 d'agost, en un descuit en el canvi de guàrdia, l'exèrcit rebel aconseguia ocupar la cota 705. Amb tot, només havien aconseguit ocupar una part de pàndols, el massís de Santa Magdalena. Però no el servia per a conquerir la resta de la serralada ni progressar en direcció a Pinell, que era un dels objectius de l'ofensiva. La resta de la serralada no fou ocupada fins a principis de novembre. Fracassat l'atac, sobre pàndols es veieren obligats a reorganitzar les seves tropes i a cercar un lloc més propici per a iniciar una nova ofensiva. Objectiu franquista. Puig Gaeta i Corbera d'Ebre. 19-27 d'agost de 1938. El comandament franquista decidí fer la segona contraofensiva als voltants de Villalba dels Arcs. Els nacionals, el 19 d'agost, provocaren una nova crescuda del riu Ebre, d'uns 3 metres i mig, que s'endugué el pont, els ponts de Ginestar, Mora d'Ebre i Fliix. El seu desplegament contrastava amb la precarietat de mitjans, sobretot artillers, del 15è cos d'exèrcit al sector de Vialba dels Arcs. El dia 22 d'aquest mateix mes d'agost aconseguiren, pagant un preu de milers de baixes, ocupar Puiggaeta. L'abans fou molt lent per la forta resistència dels republicans que s'havien fortificat considerablement i que un cop reorganitzats aconseguiren tornar a crear una línia a pocs metres de distància. Prèviament es produí l'atac a Corbera d'Ebre. El primer repte fou la superació de les defenses de punta targa Cota 481, situada a la cruïlla de carreteres de Gandesa, Vialba dels Arcs, la Faterilla, Corbera d'Ebre, que estava fortament fortificada pels republicans. Llegué un feroig a bombardeig artiller des de les 9 a les 12 hores del 19 d'agost, però punta Targa va ser poc castigada a causa de la proximitat de les forces franquistes situades a quatre camins, a uns 300 metres de la línia republicana. Tot seguit, sortí... De Quatre Camins, al Terç de Montserrat, en direcció a Punta Targa. L'atac havia de ser recolzat pels batallons de Ceuta i de Bailén, que havien d'envoltar la posició republicana, però aquests no sortiren i els requeters catalans quedaren al descobert sofrint nombroses baixes, 59 morts i 173 ferits. Els franquistes abandonaran aquesta ofensiva el 27 d'agost davant la impossibilitat d'aconseguir els seus objectius, ja que en nou dies només havien aconseguit expulsar els republicans de Puiggaeta i avançar 3 quilòmetres en direcció a Corbera d'Ebre. Els republicans aguantaven els atacs diurns, intentant reconquerir el terreny perdut amb la protecció que, dels atacs aèris i de l'artilleria, la Fosca Nit els oferia. Tenien, a més, com a aliat el terreny i les fortificacions que havien realitzat. L'atac costà, segons Tagüenya, 8.000 baixes. Les pèrdues franquistes reconegudes foren de 3.143. Martínez Blande ha que aquestes cifres deben ser estimades com a molt inferiors a les reales. central. La venda de camposines, 3 de setembre 11 d'octubre de 1938. Les dues ofensives havien fracassat, per això l'estat major franquista decidia atacar simultàniament des de la dreta per ocupar cavalls i des de l'esquerra per dominar el camí de Villalba dels Arcs fins a la cruïlla de Camposines, la Fatarella i pel centre, en direcció a Corbera d'Ebre, venta de Camposines. Aquest canvi estratègic tenia relació amb la situació internacional que demanava una ràpida solució del conflicte espanyol perquè no s'ajuntés amb la crisi dels sudets. Malgrat la superioritat franquista, la seva moral era molt baixa. Per impedir un altre revés, assetjaran un dos cossos d'exèrcit en una mateixa direcció per concentrar tot el foc en les línies de defensa republicanes. L'atac s'inicià el 3 de setembre amb una intensa preparació de l'artilleria i la participació de més de 300 avions i en 3 quilòmetres de front s'hi sí concentrà tot el bombardeig. En 4 hores es destruiran totes les fortificacions que havien dut a terme l'exèrcit republicà en l'últim mes. Amb moltes dificultats, els republicans aconseguiren per parar l'atac quan el 7 de setembre col·locaren en línia la 35a divisió que en aquells moments estava en reserva a la venta de camposines. Les tropes foren enviades en camions en ple dia, a primera línia, amb el perill de ser bombardejats. Aquesta divisió era insuficient per mantenir el front i fou reforçada per la 45a divisió internacional es parapetaren al barranc de la Vimenosa, que separava els dos exèrcits enfrontats. El front es mantingueu estàtic des del 8 fins al 14 de setembre. Quan pitjor ho tenien els republicans, Franco aturà l'abans. El parèntesis és donar temps als republicans de construir una nova línia defensiva amb les dues divisions internacionals. El 14 de setembre es reinicià l'ofensiva amb una riuada i amb l'atac de l'artilleria contra la punta del Cucuc, cota 496 metres. La resistència fou enorme, però el 20 de setembre els franquistes l'ocuparen. La punta del Cucuc era la clau de la part nord de les defenses republicanes. L'atac, prosseguí en direcció sud, seguint el callet de la muntanya, i s'amenaçar la 287, que dominava els únics passos que podien permetre l'abans dels blindats i que impedia l'accés a la venta de camposines. Segons molts comandaments republicans, la defensa d'aquesta cota fou l'acció més heroica de tota la batalla. Aquesta desesperada resistència tenia a veure amb la darrera maniobra diplomàtica republicana per aconseguir el suport de la societat de nacions i dels països democràtics. Per això, a Ginebra, Negrín anuncià la sortida d'Espanya de les brigades internacionals, esperant que l'ajut estranger als nacionals també es retirés fins a aquest moment, les pèrdues de l'ofensiva central havien estat considerables per ambdós bàndols. Dues de les millors unitats franquistes varen tenir més de baixes. Per la seva banda, les millors divisions republicanes, la 35ena i la 45ena Internacional, varen ser desgastades amb 8.000 homes durant la defensa de la línia de la punta del Cucuc fins a la Torre de Cervelló. La manca de personal s’agreujà amb la sortida de les brigades internacionals. S'evidenciava així l'esgotament humà de Catalunya. Des de l'11 de setembre, la desesperació i la manca d'efectius republicans havia obligat a omplir les baixes amb presoners, desertors, indultats, guàrdies de salt, funcionaris públics i membres d'organitzacions polítiques i sindicals que fins aleshores havien viscut més o menys emboscats. Venien d'una retaguarda guarda desmoralitzada i tenien una insuficient preparació militar. A més, els expressos polítics intentaven desertar. Les tropes franquistes el 4 d'octubre reprengiran l'ofensiva en direcció a la venta de Camposines però la resistència republicana deixà perplexos els nacionals amb tot, les unitats franquistes estaven fresques i ben dotades mentre que les republicanes estaven delmades defectius esgotades i malabestides menjaven poc i malament molts soldats tenien les esperdenyes trencades i apadassades amb roba de sac portaven els uniformes esqueixats no podien rentar-se habitualment, anaven plens de paràsits, tenien greus mancances de material bèl·lic, etc. L'11 d'octubre, després de violentíssims combats, aconseguir apoderar se de les altures de la part esquerra de la mateixa cruïlla, esparalitzar l'ofensiva... Perquè les tropes atacants estaven molt desfetes i perquè les pluges dificultaven l'avenç, especialment dels mitjans rodats. La línia del front quedà establerta a la carretera de la Venta de Camposines i els massos quedaren en terra de ningú, amb els dos bàndols atrinxerats a les elevacions dels voltants. Continuem a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i de l'àrea metropolitana fins allà on arribi la senyal i també a través d'internet a 3 www.contrabanda.org Això és el programa per la desmilitarització, Ones de Pau fent uh, aquestes lectures de la batalla de l'Ebre per introduir uh, el reportatge que farem sobre el terreny d'aquesta mateixa batalla amb la que finalitza la Guerra Civil Espanyola. feta final de cavalls i pàndols 30 d'octubre, 16 de novembre de 1938 La darrera ofensiva s'inicia el 30 d'octubre la situació a finals d'aquest mes havia canviat perquè els franquistes en dominar la serra de Madrona des del 7 de setembre, havien apostat tota la infanteria a les crestes del massís i es preparan a saltar cavalls. A la sortida de Corbera d'Ebre, direcció gandesa, col·locaran més de 300 canons sense por a l'aviació republicana. L'atac de la infanteria fou precedit per una llau de foc. La 43 ena Divisió Republicana calculà que l'ofensiva definitiva sobre cavalls Roberen uns 35.000 projectils, una bomba per cada 5 metres de terreny. El que no és exagerat si pensem que l'artilleria emprar 9.000 tones de munició i 8.000 l'aviació. Legionaris i marroquins assaltaran les trinxeres de cavalls quan encara l'artilleria colpejava les línies republicanes sense trobar resistència. Els que van sobreviure al bombardeig estaven tan atordits que no es van poder defensar. El dia 31 d'octubre s'ocupa el Tussal de Sant Marc i es prosseguia en direcció a l'Ebre seguint la carretera de Gandesa a Pinell, entrant-hi el 3 de novembre. El dia 2 havia caigut la mítica cota 666 que permetia als franquistes ocupar la serralada i foragitar els republicans de pàndols. Per això les forces que defensaven aquesta serralada es veien obligades a repassar l’Ebre la nit del 3 al 4 per Benifallet, per no ser encerclats. Davant de l'imparable avenç franquista, el 3 de novembre, Modesto encarregà a Tegüenya organitzar una defensa esglaonada que permetés guanyar temps amb l'objectiu de repassar el riu amb garanties. Per això li concedir el comandament de totes les forces disperses dels diferents cossos d'exèrcit i la responsabilitat de les operacions, ja que tant ell com Lister abandonaren precipitadament la zona de la batalla. Les tropes republicanes tenien poca capacitat de resposta. L'exèrcit franquista ocupà Miravet el dia 4, el dia 6 Benissanet i el 7 Mora Libre. S'apoderaren del vèrtex Picossa cota 496. La primera de Navarra ocupà la Serra de l'Àliga el dia 9, però com més s'apropaven al riu, més contestació trobaren. Per això no fou fins l'11 de novembre que en un moviment coordinat aconseguiren ultrapassar la venta de camposines, apoderant-se de la Cruïlla, de carreteres i de l'ermita de Sant Bartomeu. Després de la 53ª i la 82ª Divisió, avançaran en direcció a la Fatarella, mentre la primera de Navarra seguí per la riba del riu. En aquesta ofensiva, en arribar a la cruïlla de les carreteres de Villalba dels Arcs, a la Fatarella, se'ls unia la quarta de Navarra, en paral·lel a l'atac en direcció a la Fatarella. El comandament franquista feu avançar les divisions cinquantena i cent cinquanta que estaven apostades al front de la pobla de Massaluca, cap a Ribarroja i Flix, per tal d'envoltar les restes de l'exèrcit republicà que tenien en front. L'ordre d'evacuació republicana fou afavorida per la densa boira que cobria les vores del riu des del dia 15, la qual cosa dificultava les accions de l'aviació. La nit del 16 al 17 de novembre, els últims soldats, ja creuaren l'Ebre per Flix. La batalla de l'Ebre havia acabat. La batalla de l'Ebre resumeix la destrucció i la barbàrie de la Guerra Civil, la fi d'un període democràtic, la fi d'un somni, potser la fi d'algunes ideologies i l'inici d'un llarg període de foscor. La història de la humanitat n'està plegada de batalles fins i tot més sanguinàries que la de l'Ebre. Moltes d'elles han acabat sent, via la museïtzació, els estudis culturals, militars, històrics i cívics, i inclús el turisme, un vector de creixement econòmic de la zona on va tenir lloc. Volem que la batalla de l'Ebre aporti a les nostres terres el mateix cabal positiu que ha aportat al seu territori les batalles de Waterloo o Normandia. Les paraules de... Atzael Fabregat, que és director de la Universitat Robera i Virgili i del campus Terres de l'Ebre, i que introduïa eh, aquest llibret de l'exposició La batalla de l'Ebre, que va realitzar l'associació Amics i Amigues de l'Ebre, i que hem estat llegint aquí a Ones de Pau. Aquesta música de Kitaro, d'aquest músic japonès, ens ha il·lustrat a aquestes lectures que complementarem, eh, o millor dit, completarem amb aquest reportatge que difondrem aquí a contrabanda de la batalla de l'Ebre i que gravarem sobre el terreny de la serra de Pàndols i de Cavalls com a escenaris d'aquesta batalla i també doncs, amb, amb l'ajuda, espero que així sigui, d'algun historiador de les Terres de l'Ebre o algun guia que ens pugui acompanyar en aquest recorregut per on van morir aquests eh, 70.000, ara no recordo si són 60.000, o 70.000 eh, persones del bàndol republicà i 30.000 del bàndol dels de, feixistes. Bé, doncs aquesta música d'Akitaro també l'hem triat, no perquè sí, sinó per homenatjar eh, les víctimes dels bombardejos atòmics, dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki, que van tenir lloc els dies 6 i 7 d'agost de 1945. Va ser el primer bombardeig d'un exèrcit amb aquesta arma, amb la bomba nuclear, la bomba atòmica i va ser l'exèrcit dels Estats Units que d'aquesta manera doncs, marcava l'inici de la nova era i del control del de, que seria doncs, el nou ordre i el que marcaria doncs, aquesta etapa de guerra freda de, immediatament després de l'any 45 i, i fins a, a finals del segle XX. Un record doncs, des d'aquest programa unes de Pau a totes les víctimes del de bombardeig atòmic d Hiroshima i Nagasaki i també doncs, a aquestes víctimes de la batalla de l'Ebre que en van ser moltes, com acabo de dir i que espero poder aprofundir una miqueta més a les properes setmanes d'aquest mes d'agost aquí al programa per no parlar només d'estratègia militar i, i parlar també més de altres qüestions eh, més enllà d'aquests aspectes militars. Deixem que soni Kitaro i després entrarem amb algun parell de notícies d'actualitat, com per exemple els avions no tripulats. Ara estàvem parlant d'aquests eh, terribles i sanguinaris bombardejos de les tropes Feixistes, aquí a la Batea de l'Ebre i veurem com Espanya és un mercat en creixement en el que són els avions no tripulats que no només fan missions d'observació sinó també de guerra actualment a Afganistan hi ha altres indrets i que doncs, estan fabricats aquí a casa nostra Doncs això, si ens voleu seguir acompanyant, avui diumenge 7 d'agost del 2011 estarem, com tots els diumenges, fins a les 12 i mitja de la nit. Si escoltes la repetició, doncs estem en horari de les 7 del matí fins a les 8 i mitja o també en la segona repetició els divendres de 9 i mitja a 11 de la nit. Pau, eh, els diumenges a les 11 de la nit, en directe i també ens pots escoltar a través del bloc del programa, descarregant els àudios, quan vulguis a la següent direcció onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org doncs veiem aquesta, aquesta notícia d'un de, diari d'economia eh, que, que mai compraria, que es diu Cinco Dies, i en, en la, seva edició, la seva edició online ens ofereix una notícia que sortia en portada i que deia, a veure quin és el titular, perquè n'hi ha varios. el més impressionant, diguéssim, és a, a aquest que diu Los avions no tripulados Sobrevuelen la crisi. Bueno, doncs, encara es permeten fer aquests jocs de paraula eh, amb el sector aeronàutic que té implicacions en les guerres i bueno, és una descarada doncs, evidència de com en època de crisi i en qualsevol circumstància eh, la inversió en el sector militar pues, segueix i en aquest cas l'article ens subtitula Sector en auge dentro de la indústria aeronàutica el mercado de la UAF que això vol dir aquests avions no tripulats per les sigles en anglès el mercado de UAF moverà més de 4.900 milions d'euros de este any. ens mostra un, una imatge amb un avió que és el model Avenger un avió no tripulat de General Atomics que a Espanya té com a soci industrial a Sener per tant és un avió que es fabrica aquí a Espanya aquest article publicat el 5 d'agost per uh, un tal Javier L. Noriega Entonces, nos dice que la crisis económica los ajustes presupuestarios en materia de defensa en los principales países desarrollados parece que no afectan a uno de los sectores con más futuro dentro de la industria aeronáutica, el de los aviones no tripulados. Bien, él sí que dice que uh, los presupuestos en defensa sí que están afectados però que els d'aquest sector aeronàutic, doncs no. Bé, això seria molt discutible, no tenim dades aquí, eh, perquè últimament tenim tota les carpetes del militarisme a Espanya doncs, guardades, que hem estat parlant d'altres tipus de violència, eh, que no és la dels exèrcits, i per tant doncs no podrem ara doncs, il·lustrar això, però és evident que els pressupostos continuen mantenint-se, i un dels exemples més clars com a Catalunya, aquelles tres emes de mestres, eh, mossos o metges, doncs, dins del pressupost eh, s'han vist reduïts en els casos dels mestres i dels de, metges, no així en els casos dels Mossos, que tot i que doncs potser sí que han tingut alguna petita rebaixa del sou, segons em comentava algú l'altre dia, doncs evidentment no s'estan rebaixant totes les inversions que es reben aquests cossos de l'ordre i sobretot també de la repressió aquí a Catalunya. Aleshores, deixem eh, aquesta afirmació de l'articulista, que tampoc doncs eh, em posa cap dada per doncs, demostrar-ho, eh, jo tampoc l'he aportat, i per tant... Seguim i agin. Les intervencions militars en països com Líbia, Afganistà o Iraq, la necessitat de prevenir catàstrofes naturales o el creixent deseo dels governs per controlar les fronteres per frenar la immigració il·legal o el tràfic de drogues sostenen la demanda d'aquest de tipus d'aparats. Bé, doncs, saltarem el paràgraf i anem cap al final i el que sigui que remarcarem és quina valoració fa aquest periodista de la indústria aquí a Espanya i després farem doncs, la nostra pròpia valoració. Diu així, en Espanya el número d'empreses implicades en el mercat d'avions no tripulats va en augment però sigue siendo una indústria a la que todavía li queda mucho camino por andar. En lo que és la fabricació de les aeronaves en si, sí, el principal impulsor nacional ha sido el INTA dependiente del Ministeri de Defensa. I per tant veiem com aquestes immersions es fan amb diner públic del Ministeri de Defensa. A vegades també hem de recordar a través de les partides pressupostàries del Ministeri d'Indústria, les quals queden més camuflades en els pressupostos i no es comptabilitzen com a despesa eh, militar. O de defensa. i per això deia que aquest, eh, aquesta afirmació de que els pressupostos en qüestió de defensa o militares s'han reduït doncs és totalment discutible perquè realment no és així i veiem com altres ministeris, com, el, com deia jo ara el d'indústria, doncs segueixen carregant partides al que és el comerç d'armament o, per exemple, les subvencions d'I més D, com en aquest cas ens, ens deia en aquest article aquesta empresa, aquesta fàbrica, doncs que desenvolupa aquestes aeronaus no tripulades. I també, juntament amb, amb desenvolupaments com el CIBA o el més recent, Dalhada, un avió helicòpter. Bé, això és el que el Ministeri de Defensa, a través de l'INTA, està finançant. Entre molts altres doncs, productes i productes, i armaments. Bé, en el camp privat el líder segueix sent EATS a través de la seva filial Casidian això també ens ho apunta a l'autor d'aquest article i recordem que aquí al programa hem fet un monogràfic sobre EATS que té la filial de Casidian aquí al nostre territori, a la península ibèrica i vam fer un monogràfic dedicat a la denúncia d'aquest gegant de l'armament la fabricació d'armes com per exemple els seus productes don són el Airbus militari. Amb, amb un, tot i que és un consorci internacional, amb un espanyol com a director de, perdó, com a president d'aquesta empresa, eh? en aquest cas Airbus militari. Bueno, segueixo ja gent textualment diu que el desarrollo del talarion si saliera adelante, permitiría que el centre de referència de UAP del Grupo Europeu se en territori espanyol. I aquí veiem com una vegada més la, la indústria militar pues, està aquí a Espanya ben instal·lada i amb intenció de seguir doncs, fabricant armament amb tot el suport de... L'administració pública, del Ministeri de Defensa, del Ministeri d'Indústria i no sabem si amb els sindicats també doncs, sense posar impediments perquè els pocs llocs de treball que ofereix aquesta indústria doncs es mantinguin. Aquí hem apuntat moltes vegades que una de les opcions viables i, i realistes de la desmilitarització seria la reconversió de la indústria militar en civil com en alguns casos s'ha demostrat en casos d'empreses del sector de les energies renovables com Gamesa, si no recordo malament ja fa bastants anys eh, cap als anys 90 que es va reconvertir de la fabricació d'armament en la fabricació de molins per a l'energia eòlica I inclús està doncs, amb unes xifres de negoci bastant importants aquí i, i a altres països Mm. Aviam, aquí también apunta l'autor, que hay otras empresas que han optado por asociarse con fabricantes extranjeros bien como comercializadores de sus aviones no tripulados bien como apoyo industriales, así lo ha hecho por ejemplo Senner con la estadounidense General Atomics, para vender el Predator el Predator es un otro avión de aquests como el Avenger que apuntaba abans de General Atomics el autor nos acaba diciendo también que la industria española sí tiene una presencia mayor en el campo de las comunicaciones para los aviones no tripulados o en el de los sistemas, radares, optrónica, navegación que llevan las aeronaves. Ahí participan empresas como Amper, Tecnovit, GMV o Aries, entre otras. Sin olvidar a Indra, que también nos lo recuerda. Por ejemplo, Indra dijo que el artículo tiene sus propios desarrollos de aviones no tripulados como el Pelícano o el Mantis, al igual que la empresa vasca Aerovisión, con el Fulmar que comercializará Tales, la madrileña Alfa Unnamed Systems o la sevillana, El Irnco. Doncs ja veieu si els nostres polítics fan cas a uh, aquests periodistes uh, de la premsa econòmica que apunten doncs, al sector d'investigació de i desenvolupament i de fabricació de productes per, entre altres usos, el, les guerres. Doncs estem estem apanyats i d'aquesta manera volen, volen solventar la crisi en lloc de d'invertir en, en altres sectors i en altres necessitats socials. En fi, això era un exemple per il·lustrar aquesta doncs, economia que està, com deia l'autor, sobrevolant la crisi. per acabar el programa també una notícia d'una guerra que teníem una mica oblidada aquí al programa, perquè tot i que a unes de pau hem fet monogràfics sobre la, la guerra a Líbia, doncs ja fa més que setmanes, ja fa alguns mesos que no en parlem i bé és una guerra que la tenim molt propera, no només per la participació de l'exèrcit espanyol en aquesta operació de la OTAN, Legitimada i legislada des de Nacions Unides, des del Consell de Seguretat, i no només eh, perquè Espanya participa d'aquesta guerra, que les males lleis de Nacions Unides i a través de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN s'està fent eh, aquí a l'altra banda del Mediterrani, a la Riba Sud, i, bé, estaré a apuntar alguna mica de contrainformació, perquè la propaganda suposo que deu ser bastant important, tot i que doncs, no tinc molta informació, sí que m'imagino que la propaganda des dels mitjans oficials doncs, serà bastant mm, desinformadora. I, per tant, anem a llegir un article que s'ha publicat a rebellion.org el 4 d'agost, i que resumirem en quatre paràgrafs està escrit per Franklin Lamp i Al Manar traduït de l'anglès per Rebellion per Sinfo Fernández bueno, aquesta persona Franklin Lamb es, es troba eh, allà a Líbia i per tant la, la crònica ens la fa des de, des de ja mateix des on es troba actualment El artículo se titula Partida final para los rebeldes de Benghazi al entrar en acción las tribus libias. Crónica desde Trípoli. El 30 de julio, el portavoz de la OTAN, Roland Lavoye, estuvo intentando, con escasa capacidad de convicción, explicar a la prensa internacional, en el hotel Rexis, por qué la OTAN se vio forzada a bombardear las tres torres de televisión en Trípoli de la Autoridad de las Transmisiones Libia, matando a tres periodistas técnicos y hiriendo a otros 15 Como la mayoría de la gente que actualmente se encuentra en el centro de Trípoli, a este observador, o si que escriba el artículo, la crónica, le despertó a las 1.50 de la madrugada, la primera de una serie de nueve explosiones, tres de las cuales observé desde mi balcón en el momento mismo en que se producían en un lugar que parecía estar a unos 900 metros de distancia, mientras veía como una de las torres de televisión se derrumbaba tras la explosión. alto unos párrafos y sigo yagin. los bombardeos diarios de la OTAN se han incrementado aproximadamente en un 20% desde el 25 de julio y así seguirán, según el ministro de Defensa francés Gérard Lenglet, quien junto con el ministro de Defensa británico Liam Fox, mientras decía públicamente que la OTAN debía seguir bombardeando, en privado expresaba su preocupación por el asesinato del comandante militar rebelde, Abdul Fattah Yunis. La fuerza que está entrando rápidamente en este conflicto es el liderazgo de Libia sobre más de 2.000 tribus. Repetejo. La fuerza que está entrando rápidamente en este conflicto es el liderazgo de Libia sobre más de 2.000 tribus. En una serie de reuniones en Libia, Túnez y más lugares, el Consejo Tribal está hablando muy claro y con energía de forjar un bloque político que exija que se ponga fin a las matanzas entre libios. Algunos líderes y miembros tribales de la generalmente considerada Como la tribu más grande de Libia Los Obeidis A los cuales pertenecen la familia Yunis Han jurado vengarse de los líderes rebeldes Y mientras llevaban los ataúdes de Abdul Fatah Y dos de sus compañeros Gritaban bajo la mirada de las fuerzas de seguridad La sangre de los mártires no se habrá derramado en vano El Consejo Tribal de Libia ha emitido un manifiesto que deixa claro que intenta poner fin a este conflicte, ajudar a expulsar a los cruzados de l'OTAN y conseguir reformas, aunque apoyando al govern de Gaddafi, concede en Trípoli. Remarquem això perquè sembla que, si no estava clar en un principi, ara sí que moltes d'aquestes tribus es posicionen al costat de a l'actual règim de Garafi... a veure que diu aquest manifest ràpidament perquè tenim dos minuts bé, eh, diu així mediante esta carta dirigida a la cumbre extraordinària africana reunida en Addis Abeba los notables de las tribus orientales de la gran Yamahirilla que és com es diu Líbia eh, oficialment ...confirman su total rechazo al denominado Consejo Transitorio en Benghazi... ...que no ha sido nombrado ni elegido por ningún representante tribal... ...sino impuesto por la OTAN. Lo que se denomina Consejo Transitorio en Benghazi... ...nos fue impuesto por la OTAN y lo rechazamos completamente. El Consejo Tribal asegura... ...su cooperación continuará con la Unión Africana... ...en sus sugerencias que intentan ayudar a impedir... ...la agresión contra el pueblo libio... El Consejo Tribal condena la agresión cruzada contra la gran llama perpetrada por la OTAN y fuerzas represivas árabes que son una grave amenaza por los civiles libios mientras continúan matándoles y la OTAN prosigue bombardeando objetivos civiles. No aceptamos y no aceptaremos más autoridad que la que elijamos por nuestra libre voluntad a través del Congreso del Pueblo, de los comités populares y del liderazgo social popular y nos opondremos por todos los medios posibles a los rebeldes de la OTAN y a su violencia, a sus matanzas y mutilación de cadáveres. Intentamos oponernos con todos los medios posibles a los agresores cruzados de la OTAN y a sus nombrados lacayos. Según un representante del Consejo Tribal Supremo Libio, las tribus de Libia no se habían unido hasta ahora para repeler a los agresores de la OTAN, pero ahora sí estamos unidos y avisamos a la OTAN que no desistiremos hasta que no hayan marchado de nuestro país y nos aseguremos que no van a regresar nunca. Entonces, esta crónica de Franklin Lamb, que se encuentra actualmente en Libia, publicada albanar.com.lb per tant és un mitjà de Líbia i també difós i traduït a rebellion.org aquí el programa d'avui que ens passem de temps hem començat a les 11 de la nit com tots els diumenges i acabem a dos quarts d'una també pot ser que hagis escoltat la repetició eh, en horari de 7 a 8 i mitja del matí del dilluns o eh, de 9 i mitja a 11 de la nit els divendres Això és Ones de Pau i tornarem el proper diumenge amb un nou programa gràcies per acompanyar-nos salutacions a tothom contrabandides, contrabandits ens escoltem aquí al 91.4 de la freqüència modulada ben aviat us deixo amb la continuïtat de Contrabanda recordeu que també ens podeu escoltar a través del web de contrabanda.org si no podeu escoltar eh, acudir a la cita dels diumenges o a alguna d'aquestes repeticions, també ens podeu escoltar a través del bloc del programa, onesdepau.contrabanda.org. Gràcies per acompanyar-vos, espero que doncs, us hagi servit eh, per enganxar-vos en el proper programa que farem sobre la batea de l'Ebre, en aquesta introducció que hem fet avui, i res més, fins la propera setmana que seguiu gaudint de l'estiu. Moltes gràcies. Thank you.